Nya underhållningsprogram i radion är hemmakväll på tisdagarna och natttuppen med Pekka Langer. Och från New York kan man få höra den här rösten med sina jazzglimtar. Det här Claes Stahlgren i New York är lite jazznytt. Som den här gången berör både modern och traditionell jazz. Sin sist har vi fått vara med om New York-premiären för den mycket omtalade pianisten från Kalifornien, Dave Brobeck. Hans kramofoninspelningar och gjort att de i den amerikanska jazzvärlden sedan ett par år tillbaka men hans framträdande i New York och gång på gång uppskjutits av olika anledningar. Jazzglimtar förmedlade av Claes Dahlgren från New York.